Inna alhamdulillah, në ahmedu hua në sta'inu hua në staghfiru Ma na uudhu billahi min shururin, fusinu, min sijat e amalina Mi jehdi illa u falamudhilla lah, mi udhullil falahadja lah Ma shedu an la ilaha illa allahu ahdhu u la sharika lah Ma shedu anna muhammeda na abduhu wa rasuluh Listen there were Unë sot kështë kështë e vendosur për të folë për një tem Që ishë temë e vazhdimit Këshëm dërmën të flisim për qështë një dënjas Qaj pa vlerë është dën të cilat tregojnë që ajo është e pastër. Mirpo, të flasësh për çështjen e hyjës do të thuash për zuhdin. Largim nga bëndjaja domosdoshmë. Mirpo, duke folur për këtë, po ndjen një lëbushlliku që thosha un, po flas për zuhdin, mirpo këtu ka nevojë për të folur thënë fare para zuhdit, për ruajtjen nga gjërat dyshim e dyshimta, sepse ruajtja nga gjërat e dyshimta është për para zuhdit, për largimin nga bëndjaja. Pastaj duhet të menduar, thash para se të has për dushim do të, ne duhet të fillojmë një bllend nga harën për lënën e haramave dhe për kryerën e detyrave, që dhe është kryesorja, do të thënë radhite duhet të vinë në formë, që njëri të largohet nga haramat, të kryejë detyrat, pastaj të largohet nga dushimet, pastaj flasim bashkë për largimin e dujaja. Do të thënë kjo është radhite që duhet duhet du, njeqin muslimanët. Për këtë arsye unë vendosa sot të flas për të, të parën, edhe kjo e para quhet ndryshe në arabisht at-taqwa që ne gjunë shqipën gjunë e zakonshme e përkëthejmë dhe voçmëria edhe kuptimi isaj dhe voçmëriz si pas konceptit islam është që një riu të kryjë të gjithat dëtyre që ka dhe në Allah edhe të largohet në gjitha haramet dëtyre dhe më thonë vajgjime dhe farzët edhe të largohet në gjitha haramet sëpse dëtyre që u atajull e vepre të cilën po e kreju një riu shumë lehet dhe po që se nuk e kryen a i meriton dëshkimin e njëta që është farës e të vagjipi dhe në të kundër të shharami, është harami është ta e vepër të cilin po që se ti e kryen meriton dënimin dhe nëse ti nuk e kryen e të dhe e lepër hirtë Allahut meriton shpërlimin dhe kujdesi për këtët dyja që uët dhe po të shmëri ose në gjuën Në mënyrë nëse do ta përkthejmë gjuhë të gjutë, drejtë për drejtë nga arabishtja do thotë të ruajti, të, të, të jesh ruaj i ruajtur. Edhe ky është kuptimi i vërtet i fjalës taqwa. Fjala taqwa në gjuhën arabe do të thotë që ti të bësh një, një veç nga fjala wiqaaya. Fjala wiqaaya në gjuhën arabe do thotë mbroj, do thotë mbroj. Do të thonë që ti të vendosësh ndërmjet teje dhe ndërmjet dënimit të Allahut një mbroj, e cila si të mbron që ti mos shkosh te dënimi i Allahut dhe dënimi i Allahut mos vitë ti. Kjo është ajo që quhet devotshmëri në arabisht zon Taqwa dhe ne do ta përkthejmë fjalën ruajtje. Do të ishi ruetur. Do të ishi ruetur prej dënimit Allah, të Allahut duke vendosur në mendje dënimin të Allahut dhe, dhe, dhe, dhe, Allah dhe zemrimin të një, një mburoj, e cilat mban prej tij. E thash fjala Taqwa origjina sa fja, e saj e ka nga fjala Wiqae që do të thotë mburoj. Atëherë, dhe, dhe ta kam folur për Taqwa dhe kam thënë një për ty, domun tonë xhebi, thot Taqwaja është ose ruajtja është i njeriu të bëndem me ti në ndërmjet asaj gjëje të cilës si fiksohet një pengesë. Kështu që tequa ose ruajtja që bën robi ndërmjet tij dhe ndërmjet Zotit të tij ose pengesat që vendos në ndërmjet ndërmjet Zotit të tij është ose janë ato vepra të cilat e pengojnë zemrimin e Allahut subhanuhu teala që shkoi tek njeriu dhe ndëshkimin e tij. Dhe Allahu subhanuhu teala fjalën ruajtje që ne, në arabisht thon taqwa, ne shihim thon ruajtje. Në disa raste ja ka bashkëngjitur emrin e tij. Faq Allahu subhanahu wa ta'ala wattaqullaha allazi iley tuhsharun. Ruajuni prej Allahut tek i cili do ringjalleni. Ruajuni, do të thonë, kryeni detyrat dhe largohuni nga haramat që me anë të këtyre veprave ju t'rruani prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu ka thënë një tjetër ya ayyul ladina amanu taqullaha wal tanzurun nafsuma ma qaddamat liqad O ju që i besuat, ruaj unë për Allahut edhe të shikoj shdo kush që fa ka pregatitur për të nesërmen edhe kuptimi është kur themi ruaj unë për Allahut ruaj unë për i zemrimit ti sepse Allah subhanu wa ta'ala është gjemë e madhe për cilit duhet rruat njëri dhe mund për i zemrimit ti du, për i zemrimit të së cilit duhet rruat njëri ju edhe për i ti zemrimi vjen dëshkimi i ksej botë dhe i botës tjetër Përgjëtë të Allahu subhanu wa ta'ala, vë ju hadhiru kumullahu nefse. Dhe Allahu subhanu wa ta'ala, ju përrelemron që të rueni për ti. Në më për të rueni për zemrimit ti dhe për dëndëshkimit ti. Dhe gjithashtu ka thëllë Allahu subhanu wa ta'ala, një tjetër, hua ahlu taqwa, ahlu maghfira. Që dë thëtë, Allahu subhanu wa ta'ala, meriton që ne të rueni për ti, dhe gjithashtu a i e meriton që të falë. Dhe pësa ish falë si. Ka thënë i mërë i mërë i mërë Gjebi në shpegimin e këtia jeti, thot, dhe thët që Allah subhanët e ala e meriton që ne ta kemi frikët të ta madhërojmë të në, në zemër tona, ta adhërojmë të, të i bindëm i ati, sepse e meriton përshkak të madhështis, bujarin dhe të cilësive të ti madhështore të plohëta që ta adhërohat, edhe përshkak të ndëshkimit të ti të rept, kundrejt atyre të cilët e kundështojnë Në disa raste, fjala tëkua I bashkan gjitet Në dëshkimit Si zjarit ose kohës Të qëndrimin zjar Ose ditë të zjukimi Thotë Allahu subhanu ta'ala Thotë ruajuni për i zjarit Në jetën parët në thotë ruajuni për Allahot Thotë ruajuni për i zjarit Dhe këptimi është njëjt, nuk ka dalim Dhe pëse zjarin e ka kriuar Allahu Në të cilin dëshkor në ta Njëzë Të cilët ka në rridu zemrimi në Allahu subhënë ta'ala Thotë rrruën ju një prejzjarit I cili është pregatitër për mëzbës më parët Njërë është të thëtë të kunar Lëti vë kudu anë nasu alë hijjara Rrruën ju një prejzjarit Lëndër të cilit është Lëndër të cilit janë guët dhe njerëzit Ndëse një vënditër Allahu subhënë ta'ala thotë Wëtë të ku jau më të rgjaun e fihi O dhe juojuni për kësaj dite në të cilën do kthjeni tek Allahu. Ne mund të disa jetë Allahu na na uron që të unim për ti, disa jetë të rruajm për dashkimin të tij, disa jetë të trunim për ditën e gjykimit në të cilën njerëzit do dalin para Allahut subhanuhu te ala për dhënë llogari, edhe gjithë ato janë para lajmërim për, për njerëzit që ata të ruhan duke kryer detyrat që u ka dhënë Allahu subhanuhu te ala dhe duke larguar nga haramat. Kam në dietarët tek ruajtja hyjn kryerja e gjitha detyrave, largimi nga gjitha haramet, largimi për të gjitha haramat, largimi prej të dyshimtave, madje edhe kryerja e çështjeve e, e punëve që janë të pëlqyeshme dhe largimi nga mëkruat. Edhe kë te ke fundit është grada më e lartë e devotshmërisë. Do të thotë që njeriu të kryej të pëlqyeshme dhe largohet nga mëkruat. Ka thënë Muadim në Al Gjebel Allahu qofti kënajqë për ti Thot Do thirët i të në gjukimit Do thua të ku janë Të ruaj të rritë Dhe më thënë elmut të kun Që ne i thimë ndyrështë të dëvoqmit E dhe do ngrihen e ta Dhe ngrihen dhe do vendosë Allah o perdën e ti Dhe më thënë dhe me të tyre Dhe me të kryesave E dhe nuk fshihet për i tyre E heshë përën dhe ata e shikojnë Atë ai shikon ata. I dhe i thanë kush janë këta të rruturit? Tha ata të, të cilët janë rrutur prej shirku, prej adhurimit të idhujve dhe, dhe kanë bërë adhurimin e tyre me sinqeritet për Allahun subhanuhu teala. Ibn Abbas radhiyallahu anhu thotë, "Të rruturit janë ata të, të cilët luhen për ndëshkimin e Allahut subhanuhu teala dhe për këtë shkak nuk larguhen për udhëzimin e të cilat e njohin." Edhe shpesojnë mëshirë në Allahu Subhanu Wa Ta'ala Në të, të cina të besojnë Ndëse Hasan el Basri thot Për të dëvoqme së për të rrituit Të rrituit janë atat të, të, të cilit Largojnë nga haramet Edhe kryin dhe tyret që u ka vendosur Allahu Subhanu Wa Ta'ala Thotë u mëjmë nga mdëla zizi Allahu më shiroft Nuk është rruajtë ja Me ajëgjërimin e ditës dhe asë me, me kryere në mazët e natës Dhe asë me përzirën e këtë e të dyjave Por ruajtja është njëri u të largohet nga haramet Edhe të kryere i detyre që i ka thënë Allahu Subhanu Wa Ta'ala Edhe mbas kësaj nëse Allahu të funizonit mirë Ajo është hajër mbi hajër Dhe këtë rgonë që ruajtja ose dëvoqëmëria Thejrë binë e sajë e kanë këtë du të qështë e që u thashë kryerja të gjitha farzave dhe largimin e gjitha haramëve. Pasën e se të lutet son Allah ta gjeroj ditën ose të fashë namaz në natë, këto janë haym bi khair. Nëse njëse një i person fashë namaz në natë, lajëron ditën, mirë po ai bën haramë, ai nuk është devotshëm. Ai vetëm se moshtron vetën vet duke menduar se më gjërimin e ditës ose namazën e natës ka lirë devotshmërinë, edhe shembulli i tij si shembull i asaj gruas e cila falte namaznat dhe ajo ndon të ditën në konë profetit sallallahu alejhi dhe sellem, mirëpo ajo mundonte komshin e saj. Edhe e pyetën profetin sallallahu alejhi dhe sellem për të që si është gjendja e saj? Fa profeti sallallahu alejhi dhe sellem ajo është në xhehenem. Ajo është në xhehenem. Edhe pse falte falej natën dhe dëgjon të ditën, sepse ajo nuk ishte arritur devotshmërinë dur, ngaqë ajo mundonte komshin e saj, edhe i bën të padrejti Njëzve Dhe këtë rëgohë që lagimi nga haramet Dhe kërë e dëtyrë dhe është mërën Sishme se sa këta në file që bën njerë ju Thot talqim në habib Atë të ku anë ta me lëmitaat Illa ala nurim min Allah Të rëgju thawab Allah Thot ruajtja ose dëvoqëmëria Eshtë të punosh Në bindin dhe Allahot Me dritë për Allahot sh Të shpesosh përblimin Allahot Të naqosh në gjunafas që i ka ndaluar Allahu me dritë për Allahut, ke frikë nga dashkimi i Allahut subhanuhu te ala. Është një fjalë shumë e bukur e cila tregon domthon se devotshmëria vërtetësh ajo e cila është apozuar në dritën që i dhon Allahu njeriuve, domthon në në dijen e cila është bazuar në Kur'an dhe Sunet. Se shumë njerëz mund të pretendojnë se janë devotshëm, një por ata luargojnë nga ato harame që ka urdhëruar Allahu, por nga ato harame që pretendojnë ata me kokën e vet janë harame. Në dhe kërën do të tyhe që mendojnë ata qënë do të tyra Po jo të tyhe që ka ordurë Allahus s.a. Nëse bu darda Radhija Allah unë ka thënë Tamamët tëkua anjet të tëkij Anjet të tëkij Allah e l'abdu Hatta jet të kimi mithkali dhe rrah Thot, dhe voqmëri e plot është njeriu të ruët Ose ruët e plot është njeriu të ruët Përë Allahus s.a. Edhe në gjërat më të jimë ta Aysa të ruë dhe për disa gjerëve që janë halal nga Afrika se më zbirë në haram edhe manë të kësa gjerë e i të vendos një perdën në mjetin në mjetë haramit sepse Allah subhanu e taala va ka serrua në robërve në Quran për fundimin e shdoj gjerë që bëjnë atat vogërën e të, të, të madhe ku thot fa me jamel mithkale dhe rratin khajra i jera o me jamel mithkale dhe rratin shajra i jera thot ku shepunon një thërmi një, një thërmi punët mirë, a i ka për të par dhe kush punon një thërmi punët keshë, a i ka për të par gjithashtu thot Hasan el Basri thot ma zalët i tako abil mutëtëkina hatta të raku këthiron minë halal me khafët al haram thot dhe voqëmëria ose ruaj të ingatsmon të shpesh herë njëzit e ruaj të rthot dhejë sa ata u larguen nga shumë halalë nga frikës mos bjen haram Në më thonë dhe voçmëria, e nëzit njeri u më pasi e itë ngrinë në gradën e ruetjes prej gjërëve të dushim ta. Kjo më pasi e ngrinë në gradën që të ruet prej dynjas, e kur të ruet preksaj, ka fituar dashurinë Allahot, si që të rasmetonë në khatijinë në sakt, që një personë vjen të profetit sallallahu alesellem dhe i thotëve të rrgurë Allahot, më të regod një qka që po të bëjë unë të, më do Allahot. I tha Zahit dunja Dhe unë largoh nga dunja ja Qe të dojë Allahu Një për largim nga dunja Si që thash fillin ka 3 grada Grada e parë është largoh nga haramet që ka vendosë Allahu Grada e 2 të largoh nga dushimta Dhe grada e 3 është largimi Nga jëtë gjitha halalët Por nga to halalët të cilët të largoh nga Allahu Nga to halalët të cilët të largoh nga halalë Nga të largoh nga Allahu subhanu wa ta'ala Edhe kjo ka i shpekin dhe qanë në shalomësime të arshme për bër dallimin me trutjes nga dyshimta dhe trutjes nga ato gjë që janë halal që hyn tek Zoti. Kush dallon me këtyre? Të Doja Sufiani Thauri e ka zgjeruar më shumë kuptimin e devotshmërisë, thot ose të ruajtjes, i thonë ndryshe trutjes, thot e ka thënë al-muttaqin, domethënë që shumë të ruetur, janë qytu të rrutur, janë kujtu të tillë sepse ta ruashin para sa që nuk ruanin, që nuk do të ruajt. Domundaj shumë të friksuar ishin sa ruheshin edhe për gjërat që njerëzit normalë hyjnë skapseruaj njëu për saj. Abdullah ibn Saud radhiyallahu anhu te fjalë Allahu subhanahu wa ta'ala që thot i tequllaha haqqa tuqati, fot ruajeni për Allahut, siç i takon, siç i takon Allahu subhanahu wa ta'ala ka thën, do të thot që ti bindesh atë dhe mos e kundështosh atë. Ta, ta prugjitosh Allahun dhe mos e harrosh atë. Ta falendrosh Allahun dhe mos e mohosh atë. Fot ibn Nurexhebi, kuptimi ta prugjitosh atë dhe mos e harrosh është njëriu ta prugjitoj Allahun me, zemë, me zemër me zemrën e tij. Duket zbatuar urdhët e Allahut dhe duke qenë dhe duke, qen, duke ecur me urdhërët e Tij në çdo lëvizje dhe në çdo qetësim, në çdo fjalë dhe në çdo ndalesë si ka dhënë Allahu subhanuhu teala. <të> Gjithashtu tregohet nga Maruful Karhi, thonë transmeton nga një person si li qëtë Beker Khunes, i cili quhet Bekir ibn Hunais, i thanë, si mund të që një njeri të jetë i ruajtur Ot ky vetë beker me Hunesi mundë një person të ti rruajt kur ai nuk e di se ç'është rrujtja. Më pas thotën vetë vet, Ky Ma'ruf al-Karhi, kur ti thot nuk di të rruhesh, ti ke për të ngënë kamatin. Kur ti nuk di të rruhesh, ti nuk e përta rrujtë shikimin tënd prej haramit. Kur ti nuk di të rruhesh, ti ke bardha vendosur shpatën tënde mbi qafën tënde ose mbi qafën e Allahut tënd. Dhe kjo tregon që hapi i par që njeriu të arrit devotshmërinë është njëriju ta mësoj së është dhe voçmëria. E të mësoj kufit që ka vendosur Allah subhanu e ta'ala. E për këta rësue, Allah i madhërua ka zbritur një legislacion të plot nga afilimi dhe në fund, në cinin ka të rëguar të gjitha ligjit që ka nëvoj muslimanët, që ata të mësojnë, që të ruen, që sfitun ka njësin Allah subhanu ta e ta'ala. Në për të shikosht të rëgët, që omejra dhe Allah nu, dilëte në tregë. Edhe i pyese tregtarët, të cilët merresh me tregtisë në Blinin, u thosht atyre, "A i keni mësuar rregullat e tregtisë?" Nëse ata thoshin jo, i çonte ti mëson rregullat e tregtisë, pasaj i ktheni mështin që të shisë në Blinin. Sepse mundet që një person i cili nuk i njeh rregullat e tregtisë, ai mundet që të që të hajë kaq madh pa kuptuar. Ai mund të mashtrojë njerëzit, ai mund të bëj shumë veprime të cilët i kanë dalur Allahu subhanahu wa taala, edhe profeti sallallahu alaihi wasallam hadithet sakta duke mos e ditur ato, edhe nuanca e tij nuk është justifikim nëse ai ka pasur mundësi të mësojë ato dhe ka neglizhuar, nuk i kam mësuar ato. Prandaj hapi i parë që ju duhet të bëj devotshëm është i njeriu të largohet nga haramati, të kryej detyrat, mbasi ti këtë mësuar ato. Prandaj Imam Buhariu në librin e vet të sakt ka thënë në një themb, bab al-ilm qabl al-qawl wa al-amal. Foq tem dija është përpara fjalës dhe punës. Domethënë një një mërë pas e të filloj të flas atë që duhet thot dhe atë që duhet veproj ka nevoj të mësoj të mësoj atë që duhet thot që fa ka lejuur Allah subhanët alë të thot dhe që fa ka nëluur Allah subhanët alë të thot që fa ka bërë Allah dhe tyr që ta rikane si në Allah subhanët alë mëndo pak të kesh ti një person të kesh një shokun tënë ose një mikun tënë që ti e do shumë të dhe ti e respektojnë shumë dhe, dhe ti bësh ati, që ti të arrish kënejsin e ti, ti ka nevoj fillimin që të njohështë që faqë e dashur për ta. Por kur ti nuk e di që faqë e dashur për ta, që faqë e rrujë për ta, masë ti bëndë diçka që tu duket e mirë parë është e keqe, nërko që ti dhe agoshë në diçka që është e keqë në syrin tënë parë është e mirë për ta. Kur kjo është në me teje dhe njerëzve, në me të laus kë është Dhe dashuria e robët për Allahun ditë më madhështore. Dhe më madhështore se kjo është që Allahu të dojë ty. Domethënë nuk është çështja thjesht ti ta duash Allahun sepse Allahun e pretendojnë, dashurinë për Allahun e pretendojnë shumë njerëz. Edhe kësteve të çfutut, por çështja është të dojë Allahu subhanuhu te ala ty. Dhe që të dojë Allahu ty duhet të jesh i devotshëm. Sepse Allahu subhanuhu te ala ka thënë, ka thënë në hadith kutsi, Po të men'adli ولي فقد أذنته بالحرب kush e lufton mikun tim i kam hapur atë luftë i kam shpallur luftë ky është miku i Allahut kush miku i Allahut është thikom vetëm Allah, Allah subhanallahu teala në hadithin ku sin vazhdim thot o ma taqarrabe ilayya 'abdi bi shay'in habbaylayya mimma aftaradtu 'alayhi dobi thot nuk ka fora të ku me diçka më dashur për mua sesa ajo që unë e kam bërë atë detyr do të thon kryerja e detyrave Fardhave, si namazet e fardhës, si agjërimi i Ramazanit, si kryerja e haxhit është detyrë. Në radh, këto janë më, më të dashura tek Allahu se shumë e shumë nafile që mund të bëjë njeriu. Edhe ajo e afron njeriu tek Allahu subhanahu wa taala dhe e çon në gradën e uljave, të cilët janë ata të cilët, cilët do Allahu subhanahu wa taala. Ela inna ulia Allah la khufun alehim wa la hum yahzanun. Me të vërtetë, miqtë e Allahut, uljat e Allahut nuk ka frikë për ta edhe as mrzitje e ledhina e menu e kanu jetë të kun ata të cilët kam besuar dhe ishin të ruajtur në më thënë miqtë Allahot e u liatë Allahot ishin ata të cilët ishin të ruajtur në dënja të ruajtur nga haramët ishin ata të cilët u të reguar të sinqer në vetët e tyre dhe sinqeritet në vetën tënde Allah është që ti ti apërsh hakun vetës tënde duke kryrët e tyre të Allahus më në ta'ala Sepse njeriu kur largon nga detyrat e Allahut vetëm vetes vet i ka bër dëm. Dhe nëse kryen haram vetëm vetes vet i ka bër dëm. Paqë nëse një i fillon të bën hile për të zhytur për haram, edhe nëse bën hile për të larguar nga detyrat ai nuk i bën dëm kujt, vetë vetes tij. Edhe ai nuk largon vetëm se vetën e tij nga Allahu subhanuhu te ala. Tin citon si një preselef the, e thotë o i mjeri ti ju bira, bira demit si kur ta di shtithot o si kur ta dijo shtithot lapset që shkujnë me lajke që shkujnë në emrin tëndë që ti e përkujtonë Allah si për shtatë qeve do vdi si e thotë nga gzimi me në pak ti eshi të dëvoqëm ti eshi për robëve që i do Allah dhe janë për robëve që ruhen edhe ka rrit gradën e misis gradën e euljave kuptot që fa njëri vërçant jetin këtë dy janë kush është si ti? E po kjo nuk arri e dhezë vetëm të se duke sakrifikuar. Dy gjëra janë, o dhe arish kënë e si në Allahot, ose dhe arish kënë e si në gjëzitë përveshti. Dhe një prej se lefve ka thënë, në një në shqillë tjënë, dhe mba se kjo është omër nga Bdrazizi, dhe voçmëria ta zvëndëson në gjëje. Dhe asë gjë nuk ta zvëndëson dhe voçmërinë. Ose, ruajtja, ruajtja tas vënson çdo gjë në dynja edhe nuk të zvonson ruajtjen prej Allahut as gjë tjetër mendon paq Allahu subhanahu wa taala ka thën Kur'an wamay yataqi la yaj'al lahu makhraja kush ruhet prej Allahut që kush ruhet prej Allahut Allahu i bën të rrugdalje kjo tregon që nëse njeriu hut nga haramat edhe këto gjëra deturon të ti largon nga puna e tij këto gjëra e deturon të largohet nga disa gjëra që ti duket se janë haku i ti kjo logjë ecën atë që ai ti jeti devotshëm dhe që Allahu subhanahu wa taala të bëj rrugdalë andaj nga nuk ka prëmtë mendi ati. Për këtë arsye ka thënë një prej selefëve i mjafton njerëzve të devotshëm devotshmëria e tyre për çdo gjë në dhunja. Kjo do thotë që kush nuk është i devotshëm nuk i mjafton nuk i mjafton as i tjetër. Shkon një person te Ibn Abbas i dhe i thotë ndava gruan time 3 herë. Ndava gruan timë tre herë thot. Nimezhi, thash ndar, ndar, ndar. një ndarje, si ndarje, ndar, ndar. Në koqë Allah ka ndalur të lëgjë. E ka ndalur të lëgjë. Kjo nuk lejon fe. Që personi ti thot gruasin në Nimezhi vetëm një ndarje, ndarje, ndar në çdo formë 3 € ose 4 ose 5. Kjo është tallje me kufit të Allahut. Po i lejoati thot vetëm një herë. Dhe ky person sa unë bëra tre herë të, të lëgjë, më po njëu po ndau gruan tre herë, skthehet me te Kain. Nuk skthehet me te Kain. I tha në ambasadët i thaë ibn Abbas e ndada gruën ti me tre herë një me zhërista a i gjemë për mua rrëgdalje ibn Abbas u më ndua tha Allah o ka thënë kurën o me jetë të kila gjallu o me kërgja ku shruhet për Allahot Allah o Allah i bëna të rrëgdalje ti dhe nuk u uajtë për Allahot nuk u të reguhojt dëvoqëm nuk u përmajtë këvive të Allahot për shkele këvive të Allahot pandar nuk të gjirë rrëgdalje pandar e dhe nuk të gjirë Domethën, ndaj gronton se pse nuk e punëta më. Këto tregon që Allahu subhanahu wa taala ka bërë rrugdalje njerëzve të devotshëm. Mirëpo Allahu subhanahu wa taala i sprovon besimtarët. Nëse ne dëshiron të arrijmë xhenetin, xheneti ka asprova. Xheneti është i vështirë. Rruga për në xhenet nuk është rrethuar me lule, por është rrethuar me ferra, është rrethuar me xhama, mund dish është rrethuar edhe me zjarr. Mund digjen këmbët, mund digjë të gjithi mund vdes është në trug mirë për përfundimit gjeneti ndërsa nëse ti dëshiron të arishë ka nëjsi në lot duke zhytu për së dunjas duke kryrë shdo harmë që të delë për para haroje e shumë largë ti e në i lugin dhe njërës dhe voqë mjën në i lugin tjetër je shumë i mashtruar për i se dunjaje nuk e ke kuptuar në të përte se që është dhe voqëmëria dhe Vetëm largësia jote për Allahut nuk vlerësohet me asgjën këtë dynjë. Madje nuk vlerësohet me asgjën në xheret. Vetëm largësia jote për Allahut është aq dënim i madh për të cilë se kupton. E gjithë kjo vjen nga largimi për devotshmërisë dhe nga mosruajtja jote për haramet. Sa më shumë largosh nga kufit i Allahut aq më lart je për Allahu subhanuhu teala. Aq më lart je për dashurisinë. Porësia për devotshmëri ka qenë porësia e gjithë profetëve. Ka qenë gjithashtu dhe porosia e profetit sallallahu alejhi dhe selem dhe porosia e njerëzve të devotshëm. Profeti sallallahu alejhi dhe selem saajë dërgonte një ushtri e porosisë të prisin e ushtrisë që të ishte i ruajtur, të ruhej prej Allahut subhanuhu te ala dhe porosisë që të ishte i mirë me muslimanët që ishin atë. Gjithashtu njëher profeti sallallahu alejhi dhe selem u ka folur sahabëve në Hajni në Lam Tumair dhe i këshilloi ata dhe i porositi që të ruajnë prej Allahut subhanuhu te ta dëgjojnë. Të ruajnë prej Allahut dhe të dëgjojnë. Gjithashtu profeti sallallahu alejhi dhe selemi këshilloi një shokët e tij dhe i thanoi do kurë Allahut këna duket sikur është këshilla e Lam Tumair, se sigurisht si do vdesmë asaj dite. Prandaj na jemi një porosit. Na jemi një porosit domthon se ta kemi vath vesh. I tha profeti sallallahu alejhi dhe selem, ju porositis që të ruani prej Allahut. Dhe të dëgjoni, të bindheni. Don këy është çelësi i fitores për njeriu. Nëse dëshiron të jesh i fituar, nëse dëlim se vetëjetë jote me vërtetë, atë tregohu i sinqertë me veten tënde. Ti, a i larguar për të gjitha haramat që ka ndaluar Allahu? A i ke kryer të gjitha detyrat që ka dhënë Allahu Subhanuhu Taala që meriton xhenetin? Edhe një pyetje tjetër. A e keni lexuar ndonjëherë Kur'anin që Allahu i mëdhëruar ka thënë Kur'an që muslimanët janë në xhenet? Më për për për për për dupër gjithë për jush Kejnë lezunë dhe njërë në Korani Që Allahu i madhura ka thënë Që muslimanit e në gjënet Pytje Allahu subhanët Allah ka, ka të reguar në Koran Edhe ka përmëtuar gënetin për të ruaj të rrit Për të devot shmit Nuk ka thënë në asë njërë të koronori që muslimanit Janë gënet Po ka thënë devot shmit Dë thot të cilë të hynë pa unë të shkuar Nërse më mbrala dë Dhe kjo është tërguar në argumente të cakta, por, gjenetin fillimisht e meritojnë njëzët dëvoqëm, njëzët dëruajtur. Ndërsa muslimarën dë gjunafjarë dë hynë në gjenem, por të pastruar në gjunafet të tyre, në pas dë hynë gjenet. I thot në apërësit se kjo në duke sikur është, por si e fundit të dërgur Allahot. Thot, ju këshilloj që ti në dëvoqëm. I dhe shu trasmetot në nga Busei del Kudri, tha Thashoj dëgurë Allahot më përësit I thatë përësit që, që të rrugë për është përë Allahot Të rrugë që të dëvoqëm Sepse dëvoqëmëria është Frejri është dëgjeje dhe, dhe lufton në rrugë të Allahot Sepse lufta në rrugë të Allahot është murgëria në islam Murgëria në në islam Nuk ka murgëri si shka pasu kështet Por murgëria në islam është lufta në rrugë të Allahot Gjithashtu të rrasmeton të Se profeti sallallahu alejhi wasallam u shpyetën dhe i kan thonë oj dërguar i Allahut ne kemi dëgjuar për te shumë hadithe dhe kemi frikë mos i harrojmë ato. Prandaj na tregon një fjalë e cila i pofshin gjithë këto. I tha profetit sallallahu alejhi wasallam ruajuaju për Allahut në atë që ti e di. Domthonjë që ti e di që kjo është haram largopër saj. Atë gjithë ti e di që është detyrë krye atë. Gjithashtu edhe selefët e kanë porositur njëri tjetrin për të qenë të devotshëm ka përtyuresh porosia e Abubekrit që i ka dhënë Omerit Ku i dashu ko erdhi vdekja, por siç e ka thënë Omer ibn Abdullahun hu djalit të tij, por si e humrën Abdulazizit, por si e dietarët e selefëve. Mirpo ajo që na intereson gjithashtu është që devotshmëria vlezësh dy lloje. Është devotshmëria që ka njeriu përpara njerëzve e devotshmëria që ka njeriu në vetminë. Prandaj dhe profeti sallallahu alejhi dhe sellem kur ka folur për devotshmërinë dhe ruajtjen dhe ka këshilluar muslimanët, ka thënë ruaju për Allahut kudo që të jesh. I tak i la e hajthu ma kund Do thot në fshetësi dhe ndukje Dhe më thënë, aty ku ti është parë njërëze Ku ti është shërë njërëze Sepsa i personit cili ruat Prej gjunafeve Parë një syve të njërëze Në dhe nuk ruat për tyre Kura i shifshet A i nëzë vërdet ka mashtruar vetën e vetë Dhe i ka një përcilsive Më kërësore të hipokrizis Një për i selefëve I thot një shokut ti Zaheden allahu a Zehd men qadira aleh al-khalwa fa alima an Allah yara fetaraka min khashyatih aw kama qal thot i thot nje personel esh nje shokoti Allahu na largoft prej haramit siç largohen ata personat te cilet ka mundsi te kryejn haramin ne vetmi nje po edin qe Allahu shikon dhe nenat nga frika per Allah subhanahu wa taala dhe kjo esh devotshmria dhe rrujt e vërtet të ruë është ateku së qikonë nësë kushë për e të shallahu subhanu t'ala ta imam shafiu thot tre gjëre janë gjëre më të vështire për njëri unë e pa është bujaria në varfëri bujaria në varfëri dhe të të të të kërë njëri unë është bujar edhe pse nuk ka në më thunë dy lejtë që ka e nda për gjysëm një për vlajë një për vet ose e për dy a më të vet dhe vet nuk më thot, në varfëri, e ka i person të cilin ti e shpreson për ti dhe ke frik për ti dhe të bujarirë dhe fri ruajt e vetëmi, ruajt e vetëmi dhe thot që ti e vetëm dhe ruajt nga haramët ju sepse qikon njërezit po sepse ti e ndin që të qikon Allah dhe të thuash fjallën e drejt aty ku ki ti ke frik ke frik edhe ke shpres i dhe që të regohet që ka qenë një prej se levi që të ibn Simak ka qenë njëj shikuan do njerëzit i thonë vllaj vet të pavësishit të ruhesh për Allahun subhanuhu teala sepse ruajtja për ti është shoku i jot i ngushtë në fshëtsinë tënde dhe vëzhgues se, sepse do të ruhet për Allahun të shoku i jot i ngushtë dhe sepse Allahu subhanuhu teala është shoku jo i jot i vërtet në vetminë tënde dhe ai është vëzhgues i jot kur ti je mes të tjerëve prandaj mbaj mbaj ndërmend Allahun subhanuhu teala në gjithë gjendjen tënde kudo që të jesh natë apo ditën Ki e frik Allahun Ki e frik Allahu dhot Ajsa ish afër teje. Domthon Ajsa Allahu Subhanallahu Teajel është afër teje. Dhe Ajsa është fuqi e tij kundrejt teje dhe dije se ti je në syrin e tij, domethënë Allahu shikon nuk der prej pushtetit të tij në asnjë moment. Prandaj ti kujdes dhe ti frik dhe pastaj i jap selam. I dhosu tregon një për selevëve qërë të bugëllet, Allahu Subhanu Ta'ala i shpallë një për profetëve. I thot një për profetëve. Thuaj popullit të tëndë, përse ju fshiheni, përse ju fshiheni dhe kryeni gjunavet shërë razi që mu se shikojnë kryesat e mija, edhe mi shfajtë një gjunavet mua, nëse ju, nëse ju me ndoni sa unë nuk ju shof, atër ju jeni më shrikë, Dhe nëse mendoni që unë ju shoh, atëherë pse më bëni mua shikuesin më pavlerë? Shikoni subhanallahu çfarë porosie mlodhstore. Dhe kjo tregon u se kush është devotshmëria e vërtetë dhe, vërte dhe njeriun logjik do të kuptoj. thot, Allah, ta kuptojë. I thotë Allahu subhanallahu teala, pse fshiheni? Pse i bëni gjëra të fsheruese që mos i shohin njerëz? Fshiheni për njerëz, mos i shohin njerëz ku bëni gjunafat. Kur unë ju shoh, më nuk fshiheni për meje, nuk fshiheni për meje. Nëse ju me ndoni që unë nuk ju shof Ate Më keni, keni bërë shok mua Në më thënë jeni më zbesim të darë Nëse i person që me ndoni sa do nuk e shikon Në më thënë e i besoka në një zotë që, që nuk shiko ka Edhe nëse ju me, me ndoni që unë shikoj Ate pëse më bëni mua shikua si më pavler Tërgohet nje që një mësus U bëni provim zënë zëti dhe kësaj parëm provim shumë provim shumë edukativ, shumë i dobishëm. U zon zon në klasë, merrni çdo njëri për ju një çokoladë, edhe hajeni në një vend ku nuk, is, nuk shikon askush. Edhe nesër do njëri për ju do të më tregojë mua se ku e ka ngërë çokoladën. Edhe ikin zonë gjithë shtëpi. Çdo kush shihet në një vend caktuar dhe han çokoladën e kthehen. Pastaj te mësuesit në nesër më Edhe fillon çdo një herë pri tyre ti tregoj vënë se ku e kanë ngrënë. Edhe nga një ditë nxit vetëm një herë pri tyre se kishte ngrënë çokoladë me radën dorë. I them, "Po ti pse ke ngrënë të tjerat?" I thënë, "Nuk e kam ngrënë, sepse ti më thetha që ta ha aty ku më shikon, nuk më shikon askush." Edhe unë në çdo vend që shkoja e ndjeja që po më shikon Allahu subhanuhu teala, pandas kishte ku ta haja. Edhe kjo vëlezë më të vërtetë është devotshmëria e vërtet. Si treguohet nga Omer radiullahu anhu Thalon një natë me dine Edhe djën një biset që bërën në mjetë nënës Edhe dhe vajzës saj I thot nëna A i hodhë u i qumshit? I thot një hodhë A si edhe u i qumshit? Tha. A nuk e një të gjuar që prisë i besimtarë Këndalë e që të edhe mu i qumshit? I thot nënë e vetë Pa ku për shikon prisë i besimtarë Nuk të shikon Edhe i thot Vajzë, vajzë dëvoqme i thot Po nuk shikoi prisi besimtarve, më shikon Zoti i prisi besimtarve. Po nuk shikoi prisi besimtar, omer omeri, e thonë shikon Zoti o merrit. Omer djesh të besit nga jashtë. E mbaj në mund shpinë. Dhe shkoi te dal niveli tha vrap tha ec merre për këtë për nusën se kjo është grua e devotshme tha. Kjo është grua e devotshme. Vallahi kjo është grua e devotshme. Në gjithë dini kjo gruaja. Kjo e dini kush është? Kjo është gjyshja e umrim nëpër azisit nga dëvoqëmëria dali mëse dhe njërës dhe dëvoqëm njërës dhe cilët njërës dhe cilët kanë shkrujtur historinë me vebër të tyre të nga se nga dëvoqëmëria të regod që një për se lefëve të konë një përsonë dhe kjo i thot më këshillo dhe i thot e kifrik ose rruë për e nëtë ose rruë për e nëtë dhe më sebojë Allahun shikurës në më pavlejër për ty. Kurse një për se levë dhe, i drejtojtë Allahun dhe i thotë o Allah, atë do të më shirojështi atë person, syri të cili nuk është që të thua të këharamet, sepse i e din të i që syri jo të shikon. Jo shu të rgojët që një person të konë një grua në rësirë në natës. Atë të ku nuk i shikon të askush,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 Edhe u thot atyre, Allahu subhanahu wa ta'ala ju shikon juve tani. Allahu na mbulov neve dhe ju. Allahu subhanahu ta'ala ju shikon juve tani, thot. Allahu na mbulov neve dhe ju. Në sa imamahhmedi kapson një vesh të bukur për çështjen e ruajtjes Allahut në vetmi. Thoshte, i dha ma khalotet dhehra jomen, fa la te kul khalotu, lakin kul aleje rakibu. O la te hseben në Allah, ja ghefalu saaten, o la anna ma ja ghefalu saaten, o la anna ma ja ghefalu saaten, thoshte, kur ti të vetëshohës në i ditë, mos thuaj unë jam i vetëmur, por thuaj mi mua është një vëshguës. Dhe mos me ndohës sa Allah është i shkujdejë sërpër asë i moment, dhe mos me ndohës a e që është e fshetë, p Mos me ndohë se e gjithë e fshet për njëzë E gjithë e fshet për Allah subhanu wa ta'ala A i personi cili Nuk e ruën Allah subhanu wa ta ta'ala Vëtmi Ata ndëshkon Allah i madhëruar Më, më spropën e vdekjes E zemrës në dunja Edhe fshirjes se punë vëtmi A ditë në gjukimit E të regohet këllë e gjenë Në i hadith të sakt Nga profetis sallallahu Sallam, Se do vindisa njëzën në gjukimit Të cilët kanë sevabë shumë të mëdhaja dhe u e bënë Allah pluhur sevabët e tyre sepse ata ruëshin prej Allahut në sytë e njëzë dhe nuk ruëshin prej ti në vetëmi por i shkelnin kufit e Allahut sa herë që vetëshorëshin në moment kërë nuk i shikon të askush ata i shkelni kufit e Allahut përndethe Allahut sevabët e tyre i bënë pluhur dhe një gjukimit sepse dëvoqëmëri e tyre ishe dëvoqëmëri për të duku për parë njerëzve dhe jo sepse Allah s.w.t. e shikon të lusim Allah në më dhëruar që në dhëruaj dëvoqëmëri në vërtet edhe në bëj për e tyre të cilët i freksonë Allah s.w.t. në vetëmi dhe në sëtë njerëzve Allah e shpëlejtë më mirë në tjetëve